Батько-пугач сів за стіл, поблагословившись, да й почав уплітати млинці. Кивнув на чуру, і чура сів коло його, та й прийнявся за снідання. А Кирило Тур вийшов із хати і почав звати свистом свого коня з гаю. Кінь пасся на волі округ хати. Розумна була животина, зараз прибігла, зачувши хазяйський посвист. Почав Кирило Тур збирати зброю, да щоб заспокоїти пані матку, що, мов би то, в його на думці нема нічого смутного, ідучи мимо вікон, завів козацьку пісню повним да розлогим голосом «Ой, коню, мій коню, заграй підо мною, та розбий тугу мою, розбий-розбий тугу по темному лугу!» козакові та молодому. Тільки не втрапив неборак вибрати добре пісню, вона ще більш завдала туги старій козацькій ненці. Покинувши до ці своє порання колопечі, сіла сердешна мати кінець стола, да так же то гірко почала плакати, що й старе запорозьке серце трохи пом'якшало. «Не плач, нене, дурно сльози тратиш. Сказав батько Пугач. А Кирило, ідучи знов мимо вікна, співає свою пісню, Да й таким же то смутним отдавсь на сей час у хаті його голос. «Ой, згадай мене, моя стара нене, як сядиш увечері їсти, Десь моя дитина на чужій стороні, та нема однеї вісті». Сковорода перевернулась І покотилась на долівку В Кирилової сестри. Кинулась, бідна голубенько, До матері обняла, Дай заголосила. Матусю, моє серденько, А що ж ми тоді в світі робитимем, Як не буде в нас Кирила? А та безталанна за слізьми й світу Божого не бачить І слова не промовить. Аж ось іде в хату Кирило Тур. Удаючи себе такого веселого молодця, що ти б казав, він на весілля прибрався. Глянувши на сей плач, да обнімання, став серед хати, здвигнув плечима, руки розставив, да й каже, ну що ти з цими бабами чинитимеш? І порання покинули. Уже правда, що тільки нагадай, козій смерть? Що ж, хіба мені самому пекти млинці для пана Отамана? Годі, кажу вам, рюмати. Не де в біса дінусь, вернусь іще сто раз до вас, нікчем не ви бабство. Mm. Ну, лиш підпорізуюсь, каже батько Пугач, я довго ждати не буду. А ти що за чоловік? Обернувся до Петра. Той мовчки дивився на все, що перед ним діялось, сказав йому своє ім'я й прізвище. А, каже. Син того навишно головного попа, що мішається не в своє діло. Ось ми вам хутко втриманоса. Іван Мартинович уже підниженим навчить він вас панувати по гетьманськи. Знайшов би Петро, як віддвітувати мужиковатому січовому дідові, якби коли перше, а тепер Довга хвороба охолодила йому кров, що мусив він лучше змовчати, ніж ізмагатись без пуття із завзятим дідуганом. Скоро одягсь Кирило Тур, зараз батько Пугач із своїм чурою встав, помолився до образів, подякував за хліб засіль, да й пішов із хати. А Кирило Тур уклонився матері, да й каже веселенько. «Прощай, матусю! Прощай, сестро, Прощай і ти, брате!» – обернувся до Петра, да й пішов боржій із хати. Матері й сестрі здалось, що бачать його уже останнє. Кинулись за ним, хотіли хоч обняти його на прощання, а він скочив на коня. Дай почав його крутити та кидати на всі боки, що ні мати, ні сестра не одважились ухопити коня за поводи або за стремена».